is dit nou 1935 en 11, 12, 13 secondes, maar dis nou Zuid afrikaanse tyd en hierdie tydankondiging is maar net relevant vir een levendige uitsending nou die van u wat nou dadelijk ingeskakel is en luister anders by die heruitsending, dan beteken daar die tydankondiging eindelijk maar niks Maar jy is recht, jy is by die rechte plek, moenie weggaan nie, want weg jy is by Netradio SA. Netradio SA. Ons webwerf kry jy by www.netradio sa.co.za. Gaan al net weer daar die webadres www vir die worldwide web. www netradiosa.co.za En ek sal dit waardeer as jy een bykie kyk op ons webadres bykie daar rond loer kyk na die verskillende soorte van inlichting wat daar is, soos die name van die omroepers en die programme wat hulle uitsaai tye van uitsending klompie ander verskillende inlichting en nieuwsgebere, nieuwswaardigjere En dan uit die aard van die zaak, wat vir my belangrik is, is die archief. By die archief kan een mens daar by potgooi podcast gaan luister. nou vorige uitsendings, dit is so per maand ingedeel, as so jy maand nou daar selecteer, dan sal dit nou uit die aard van die zaak al die uitsendings van oktobermaand hee, of dan wat er maand jy ook al wil kyk. Jy kan daarna luister, jy kan dit ook aflaai. So tot jou gerief en die gerief van elke ander mens, wat nie altyd die geleentheid het om aan te skakel, wanneer daar een levendige uitsending is nie, so dat hulle dan ook na die tyd daar in die archief kan gaan luister. So dit is een faciliteit tot ons amalse beskikking. Vooral dan, vir mense wat nou nie gereeld inskakel nie en jy weet van mense wat sou wou luister na bepaalde programme en dan vir hulle net hier die webadres weer gee www.netradiosa.co.za Daar is ook op die webwerf so' so'n radiospelerkie waarop een mens kan klik en dan het jy nou die radio aangeskakel en dan kan jy luister na wat ook al daar op die radio op daar die radio specifieke oomlik uitgesaai word my welkom elkeen van jylle waar jy nou ook al mag wees of jy hier in Suid-Afrika in een van ons stede en dorpe platteland of platteland verplaas is en of jy in die buitenland na ons luister elke een is ewe welkom en ons gee om vir elkeen van julle. Hierdie is een baie, baie, baie speciale geleentheid vir my, om die woord van die heren te bedien, tydens ons programme van oordenking, maar wat ook ander naam het, ek saai op een maandag en op een dinsdag en op een woensdag om 19 uur uit, dan is dit gewoonlik, Oordenking, op woensdag noem ons dit Israel van die Bijbel en op donderdag is dit so'n meditatie uur Bijbelse meditatie 21.30 uur, so is dit dan geadverteer 21.30 uur Gewoonlik sal jy luister na een heruitsending omdat dit praktische meditatie is, om jou te leer om te mediteer, so dit is amper soos een handleiding, net om jou te help, om op jou eie dan dan in die toekomst self te kan mediteer, maar dit is dan tot u beskikking. En dan op een vrijdagavond weer 19 uur, en op een zaterdag soos vanavond is dit 19.30, en op een zondag weer eens 19 uur in die avond, boem behalwe die feite daar ook om 10 uur, dan op een zondag, eerrediens van Ekerk is, e kerk staan vir elektronische kerk, so as jy van iemand weet wat nie een fysische kerk kan bijwoon nie, sê vir hulle, hulle kan luister hier by ons e kerk by net radio SA, 10 uur in die ochend, Dan om 14 16 uur, 4 uur, 16 uur Suid-Afrikaanse tyd weer boek voorlesing waar ek voorlees uit die baie baie bekende en gewilde boek van Gideon Joubert, Die Groot gedachte, wat gaan oor die kosmologie, die skepping vanuit 'n wetenskaplike oog beskryf wat vir 'n mens help om die skeppingsproses te verstaan. Nie noodwendig in daar die termen van die wetenskap nie, maar in termen van die wetenskap self. Die feit dat alle wetenskap kom van God af. God het geskip en die wetenskap hou maar net bezig met die skipping van God. Maar dit is vir een mens in een baie mooi verstaanbare Afrikaans geskryf, dier een persoon wat weet hoe om te kan skryf, en ook ingelig is op die vakgebied, So kom luister dan geris om 16 uur na daar die voorleesing en om 19 uur dan weer stem van hoop waarin ons ook graag wil bid as daar gebedsversoeke is om dan in te tree vir wie ook al op daar die stadium gebed nodig het. Jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai van uit Ireni, stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika. En vanaand wil ek 'n bietjie met u praat oor dinge wat verborgen is, weggesteek, verborgenhede. Iets wat nie sommer net so oop en bloot is nie, maar verborgen is. En die skrifgedeelte wat ek gaan hanteer is Matthäus hoofstuk 13 en dit is dan verse 44 en die opskrif is daar die gelijkenis van die verborge skat. Die verborge skat. En dit is hoe die koninkryk dan vergelijk word dat het verborge is. Nou, Als iets verborge is, mense, dan gaan het oor weggesteek, verberg verborge waarom sou dit so wees dat God so een verskrikkelike belangrike onderwerp soos die koninkryk koninkryk van die jimmele waar jy elk een van ek en jy moet hardloop kom sou dit een verborgenheid wees ons gaan bykie daar oor gesels en terwyl jy in nadenke is oor die Oor die begrip hiervan, luister ons na die Aaronitische Seenbede en ontvang hier die Seenbede van die Heere. En dan gaan ons ook net daarna luister na Rina Hego wat vir ons die Onze Vader gaan aanbied in sangvorm. Muziek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 ingeskakeld by net Radio SA en luister na Dr. Tini Eilers wat uitsa hier vanuit Ayrini, stad van Vrede reg in Pretoria, Suid Afrika en baie baie welkom aan elkeen van julle wat ingeskakel is vanuit Waterland die daar boe in die verre noorde is daar in Rusland, Saratov En of jy een meer site is daar in die land van die Arabe, Arabiere, die Arabiese lande, Dubai se wereld, en of jy nou maar net hier in Zuid-Afrika by ons is, in een van ons stede of ons dorpe of plattelandplaase waar jy ook al mag wees, of jy wat ergens op ander plek in die buitenland is, byie, byie, byie welkom by ons programme, waren is die woord van God bepeins en oordank. Dit is tyd om te kan stil sit en oordank, bykie bepinds. Mens krij nie waie tyd om syke goed te doen, he. daarom moet die mens eindelijk maar die tyd daarvoor uitkoop, jy self ook bykie inrig daarvoor, want mens moet bykie leer om te ontspant, Jou denke was die heel dag bezig om syne te ontvang van uit al die windrichtings dier al jou receptore jou suntuie en alles is gestuur na jou brein toe jou brein moes alles hanteer en alles stoer en in die echte plekjes en vakjes en goed goed plaas en so van nou en dan, dan kom dit weer terug in die geheur en dan moet jy weer daar oor sitte en dink en mense, dit kan nie werk as een mens moet luister na Godse woord nie, dan moet jy siel bykie tot bedaring bring, soos wat David het ook stel. Soos a moeder a kind, hier so, het siet na baars, tot bedaring bring, so moet ons ons siel ook tot bedaring bring en al die dinge op die aarde vergeet soos wat die Heere vir ons sê, moet die dinge bedink wat op die aarde is nie, maar bedink die dinge wat daar boe in die jimmel is dit is amper een soort blokkase wat moet plaasvind jy moet alles uitblok dit wat jou hier bezig hou en dit wat jou aandag opeis moet jy toelbewus uitblokkeer en dink aan God nek of jy dit kan doen Terwijl jy daar aan denk, dan harne ek Godse woord aan jou voorhou en ek gaan begin lees. Villewek gesê het ons gaan daar in Matthäus 13, ons gaan juist daarin, maar ek wil net hier as een vertrekpunt gebruik 1 Timotheus 3 vers 16. Ek mooi luister hierna. Hy sê en onteen seglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Wil sê, as mens dit in een ander manier probeer vertaal, dan sal mens kan sê, die verborgenheid van die godsaligheid is groot, kan jy stel en sê, die godsaligheid is een groot verborgenheid, of dis een groot geheim. En dan gaan het nou oor wat nou hier die geheim is en wat is in die geheim die godzaligheid, die godzaligheid. wil sê mense red en god is die godzaligheid wat ek en jy eendag kan beerwe, die godzaligheid. Om gered te wees in God en by God Tot in alle eeuwigheid En nie van God verweider te wees nie. Maar nou sê Paulus, dit is onteensiglik Hy sê dit vir te Hy sê en onteensiglik Hy kan nie iets daar teensig nie Dit is een groot verborgenheid Nou die vraag wat natuurlijk onmiddellik na vore behoor te kom by een mens is nou waarom sou die godsaligheid een verborgenheid wees? Hoekom sal God die mens wat in die moeilikheid is, hier op die aarde, as gevolg van die zondeval, dit wat daar in die tuin van Eden plaas gevind het, en die mens daar weggeneem is en uitgeneem is, en van toe af eindelijk verloore is, En om in so'n toestand te sterf, beteken dat jy die in die eeuwige verdoeming as jy self bevind. Hoekom sal God dan nou die godsaligheid verberg, toemaak? Nou ja, ons sal net so'n biekie daar oor gedagtes wissel, terwyl jy ook maar net o'n biekie daar moet sit en denk. Nee, As mens nie, iets bepeins nie. En iemand sê dit, maar sommer net vir jou, dan gaan dit by die mens verby. Maar aandien jy dit bepeins as jy vir jy nou bykie moet denk, van genesis af tot openbaring, en sit en denk daar oor. Nou waarom sou die godzaligheid nou een verborgenheid wees? Weggesteek? Wat sou die die rede daar achter wees maakt het enigszins sin dat God dit nou doen want hy het daarvoor gesterwe so dat ek en jy nie verloor mag gaan he maar die eeuwige lewe kan he hoekom dan hier die amper paradox namelijk dat dit wat God Sy leven voorgeet, dit is ook verborge. En ek wil met biekie daar oor sit en denk, wyl ons hier luister na Demis Roussos, wat vir ons syng my friend the wind. Kom ons luister daarna. Jy luister by Net Radio SA en jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai hiervan uit Airene, Pretoria in Suid-Afrika Ons program Oerdenking waar ons die woord van God oordink My welkom Ek ga net een bykie kyk hier of ek al die name kan sien van ons mense wat gereeld inskakel uh, Dit lyk vir my dat ek vir Linda Meier huis naam hier so sien want hier is 2 kletskamers aan die gang en miskien moet ek net eers daarvan kijk, die name daar is die van Tania sy naam is ook daar Linda en Lorraine en Johan wat daar luister en dan het ons hier by die ander kletskamer Anton en ons het vir Roosa en ek weet Tania's naam was ook ja, so daar naam is ook hier so, baie baie welkom jylle hoor, het is my rechtig aangenaam as ek iemand sy naam kan noem dat jy bezig is om te luister, want dit maak ons so gesanniekie mense wat mekaar dan later meer ken ons is onderstel om, om ons in die lichaam van Christus mekaar amal as boetes en sissies te ken dit is die groot groot groot voorrecht om geestelik omdat die mens wederbaar is dan is daar een inner man en daar die inner man het God as Vader Jezus as ons oudte broer en al die ander mense wat gered is as boetes en sissies, baie lekker om so'n intieme gemeenskap te wees, anders as wat het sommer maar net iemand is wat praat en een klomp mense is wat luister maar ons is eindelijk amal saam in die gees en dis verskrikkelijk belangrijk om te weet dat die Heere saam met ons rondom sy woord vergader, hy is wakker oor sy woord en hy help ook die persoon wat bezig is om dan nou te praat en daarom is het ook amal sy voorig en elkien sy voorig en ook my voorig om te bid vir myself en my ook dan vir julle te vraag om altyd vir my in te tree in die gebed vir beskerming, bewaring my gedagtes gevangen neem, elke argument teen die kennis van God sal afbreek my gedagtes gehoorzaam verklaar aan die Heer Jezus, dan sal ons ons net oor wat God op die hart het. Nou die verborgenheid, kom is dit verberg, verborge. En ek lees dan uit Matthäus oorstuk 13, net om aansluiting te vind by die begrip van verborge te wees, Een gelijkenis wat Jezus vertel het in Matthäus Oostek 13 by vers 4 40. Verder is die koninkryk van die jimmele soos een skat wat verborge is. Een skat wat verborge is in die saai land, wat een man krij en wegsteek en uit blijdskap daar gaan hy, en verkoop alles wat hy het, en koop daar die saai land. Nou kom ek probeer om hierdie vers, aan jou te verduidelik, en te verklaar, vanuit is een situasie hier in Suid-Afrika, heel waarskyn in die omgeving waar ek blijf, is daar die kruur miljoene, ek wonder wie van jylle het al gehoor van die kruur miljoene, of dan kruur skatte. Dit gaan oor al die goud wat destijds in die vier republieke, toe Suid-Afrika nog daar die vier boere republieke gehad het, en Paul Kreer dan nou die president was en hy besef het daar die Engelse die land gaan oorneem en as dit nou die geval is, dan is dit maar soos in enige land waar iemand het oorneem, oorlog maakt en het oorneem al hulle geld vat al, dis, al die goed wat waardevol is, die word net dood gewoon geneem en Paul Kreer het besluit hy gaan nie dat al jy die goud wat in die tussentijd gemeen is en in goudstave gegiet is en ook in die bekende, baie bekende vorm van kreer ponde gouwe ponde van uh, Paul Kreerse afbeelding wat daar op is om die goed alles te, te versteek wat hy goed toegedoe het Al die goud En al daar die miljoene, der miljoene Kreerponde, gouwe ponde Alles is ergens versteek Nou kom, ek skets hierdie scenario aan jou Sê nou maar, jy stap ergens in die veld en jy sien een ou stik get van hierdie sakke waarin daar soms die koring gegooi is daar die mit sakke, wat nou verweer is in jy skop het so tegenom en sê nou maar dan jy moet nou maar jou verbeelding gebruik daar val nou een klomp gauwe ponde daar uit wel dan as jy nou weet van die kreur skatte miljoene dan sal jy weet dit is nou net die oortjie van die sequoi wat jy nou hier los geskop het want dan sal het nou voor die bek wees van hierdie plek waar in al die goud nou weggepak is in sinne nou maar jy ont, ontdek dit nou en jy besef maar ja hier is ons nou miljoene, der miljoene, der miljoene, biljoene rande sy geldwaarde wat hierin. Maar nou sit hier met dit dilemma onmiddellik, niemand moet dit nou sien, want is enig iemand dit nou sien, en kan die persoon ons nou ook daar op aanspraak maak, of iemand gaan vertel daarvan, so jy sien wat die skrif dan hier vir ons sê, as iemand nog op so skat afkomt, hy sê dan, gaan uit blijdskap daarvoor, gaan hy en hy verkoop alles wat hy het en hy koop daar die seiland, want dis omtrend die enigste ding wat jy sal kan doen, wat gaan werk, net as jy nou op daar die miljoene afgekomen, dan moet jy onmiddellik die goed versteek, dit is wat nou daar plaas vind, in hier die vertelling van Jezus. Jy so iets daar moet oorgooi, Een groot saak of een ding, wat jy, wat jy ook al het, jy sal net moet toemaak, dat niemand het sien he. Op een manier in takke sê, nou maar daar voor, voor die goed laat, laat hang, of plaas, of wat, hoe jy dit nou ook al gaan doen. Maar nou behoor die grond moest nie aan jou nie. So jy kan nie, want jy die goed vat nie so wat sal jy nou doen terwyl jy nou weet hier is biljoene hier, sê nou maar jy gaan dan nou geld leen, a paar miljoen rand om sê nou maar die stik grond te koop, dis precies wat Jezus hier so sê wat die mens dan nou moet doen, wat een logische plan is, aan die ooplik as jy dit nou gekoop het, dan is die grond mis na jou eiendom en al die goed wat daar op is, En al het het jy nou miljoene gekost, dan gaan jy dit dubbel en dwaars en dubbel en dwars en dubbel en dwars gede dat ek nou terugkry, Dit is nou makkeliker gesê wat ek nou hier sê, is wat het gedoen gaan word. Maar as jy nou op een manier dit so kon dan verkoop en van die hand sit, dan sit, Chris, sit jy nou met biljoene rande. So dan is die uitgave wat jy gaat eindelijk niks. Goed, kom ek lees dit weer, terwyl jy die prentje nou in jou gejees het. Dit nou Jezus wat praat oor die koninkryk. Hy sê, verder is die koninkryk van die hemel soos een skat wat verborge is in die saai land, wat een man kry en wegsteek en uit blijdskap daar gaan hy, en hy verkoop alles wat hy het, en hy koop daar die saai land. Hy verkoop alles wat hy het, en hy koop daar die saai Mensen, dis wat Jezus, vir ons vertel oor die koninkryk, hoe belangrik, is die koninkryk van God. Hoe belangrijk is dit? Van wat er waarde is dit vir een mens? Het is van so een waarde volgens Jezus, vanuit sy eie perspektief oor die situasie waarin die mens omsel bevind, en dan die koninkryk is Godse uitkomst, daar nou, die, van die beginne was hierdie, koninkryk gedag te verkondig van dier Johannes die dooper al gesê het, bekeer julle want die koninkryk van die jimmele het nabij gekom God het dit reg gekry om die koninkryk nabij die mense te bring so dat die mens daar kan in Maar nou is dit nie so'n makkelike saak nie, want die skrif sê vir ons, en wat die is, die koninkryk breek vir homself een pad oop na ons toe, vanuit vanaf die dag van die Johannes die dooper, breek die koninkryk vir homself een pad oop, en elkeen wat om krachtig inspan, neem dit in besit, So hy sê, dit is nie sommer net, dat als in my sy skoot val nie, net soos met hier die, die verborge skat, in die eerste plek is hy verborge. En as iets verborge is, dan betekent dit dat jy daar moet soek. En dit hou die heel verband met die skrif wat sê, soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al die ander goed sal vir jou bijgevoeg word dat dit gesoek moet word, is net een doodgewone feit, mense. En die vraag is, wat nog altyd bykie in die licht hang, hoekom het God dit verberg, hoekom is dit verberg, verborge? Wel, dit gaan in die eerste plek, en ek gaan nou nie al die waarheid daar oor vir jou nou kan noem nie, maar een gedeelte daarvan, is die feit dat die mens moet, geïnteresseerd wees daarin. Kom, ek sê nou vir jou, sê nou jou boete of jou sissie was die persoon wat nou hierdie kreermiljoene ontdek het en het nou doorweg gesteek het daar met een bos of wat hulle ook al gedoen het met dit en het nou nie genoeg geld, kan het ook nie, die bank sê nie die weg koop om vir iemand om vir elke mens wat ansoek doen om kloppie miljoen rand nou bijvoorbeeld te leen om dit te gee nie, en jy ken dat nou jou broer of jou sissie wat nou kredietwaardig is, wat dit so kon doen, en nou gaan jy sê jy dit vir jou boete of vir jou sissie. Dan moet hulle nou kom kyk, en as hulle sien, maar dit is ons nou so. dan is het sekerlik vir hulle ook die moeite werd om dan daarin te bele en te sê nou maar goed, ons sal vir jou hier die geld voorskiet, ons sal naar die bank te gaan, ons sal het gaan leen, maar nou ons moet nou praat oor dan die verdeling van die wins hier. Sien, een mens moet soek, een mens moet geïnteresseerd wees, jy moet daarin kan belee. En dis die moeilijkheid rondom die koninkryk. Baie mense verstaan nie mooi al die concepte van die koninkryk nie. Sien ook nie eindelijk die noodzaak daarin om daarin te belee nie. Denk somme man net alles gaan in die skoot val. Ek het dit al theologisch so gehoor. Het is alsof mense denk dat alles is somme net automatisch somme so vir jou gegee. Nou as dit die geval is, dan weet ek nou nie, hoe kan Jezus sylke woorde uiterre? Hoe kan hy vir ons sê soek eerst die koninkryk van God? en al sy gerechtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word, as alles soma al klaar vir jou gegees, hoekom moet jy dan nou nog soek, om wat te rede sal dit dan nou aan ons voorgehou hoort? So in Matthäus 11 vers 12 staan dit baie duidelik, die koninkryk breek vir homself een pad oop, En elkeen wat om krachtig inspan neem dit in besit Soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid En al die andere dinge sal vir jou bijgevoeg word Omdat die Heere weet dat ons bepaalde dinge nodig het En dat ons soms al ons aandag en al ons tyd daaraan aan wei, Wil hy ons help dat ons ons tyd recht sal gebruik en ons krachte en ons vermoens, al die vermoens wat ons het, financiële vermoens en so meer. Waar in bele ons? So as ons verstaan, as ons nou vanavond verstaan, dat Jezus praat oor die Koninkryk, en hy sê dit is skat, en hy sê, as iemand dit vind, is daar die persoon bereid om alles wat hy het te verkoop, en in hier die skat van die koninkryk te bele. Dit is een uitdaging, nie. Dit Wat is ek en jou bereid om te gee? Ek vraag by voorbeeld vir jou, wil jy nie saam met my net probeer en kyk of ons nie, ander mense wat nog niks weet van hierdie skat nie, nog niks daarvan gehoor het nie, recht oor die wereld, daar is meer as 7 biljoen mense op hierdie aarde. En a klein persentatie van hulle, is christene, en al is iemand ook een christen, daar die bepaalde begrip sê nog nie dat een mens gered is nie, dit sê nog nie dat iemand Jezus aangeneem het als verlosser en zaligmaker nie. En ons het die geleentheid om dit te doen met hierdie radio, maar ons kan ook nou maar net doen wat je kan, ek kan bijvoorbeeld nou praat hier, en hierdie hele technologie hierachter, Gryp my stem en draad het dwars oor die hele wereld en saai dit oor die wereld uit, so meer as 7 biljoen mense daarna kan luister. Maar, as daar die mense nie weet nie, as hulle nie weet van www.netradiosa.co.za nie, Dan gaan hulle nie, daar luister nie, want hoe sê hulle nou daar luister, as hulle nie weet nie. Kan hy sien ook, hoe dit in een sekere sin vergelijk met hierdie verborge skat. Vir sommige mense is dit verborge, vir jou is dit nou nie verborge, verborge nie, want jy weet daarvan, as dis ook om jy nou luister. Dit is ook nie vir my verborge nie, daarom is ek ook bezig om hier uit te saai. Maar vir die meeste mense op die aarde is het verborgen. Nou as iemand nie ingelig word nie, dan kan so n persoon nie bele nie, dan kan hy nie daar oor een besluit neem nie. As jou boete en jou sysie nie weet dat jy die kreele ontdek het nie, en jy het ergens weggesteken verberg, en jy wil dit nou koop, en jy het dan nie die geld nie, maar hulle weet niks daarvan nie. Hulle het die vermoe, maar hulle weet nie daarvan nie. Hoe moet hulle dan nou vir jou help? Hoe sal hulle daarin kan bele as hulle nie weet nie? Dit is hoe prakties dit gaan in die koninkryk van die jemmelle. Geloof is een saak wat door Jacobus beskryf word soos een minststuk met twee kante, een kopkant en een sterkant, en hy sê geloof aan die een kant en werke aan die andere kant. Hy sê geloof zonder werke beteken niks, hy sê dit kan jou nie red nie. So ons geloof in God moet ons so motiveer, so opgebonde maak, soos hierdie persoon, so vol blijdskap dat hy bereid is om alles te verkoop, alles wat hy het te verkoop, en dan hier die saai te koop. Nou hier die radio is eindelik een saai land, want hier saai ons. Ons kan uitsaai saai, dit is een prachtige woord, nee, wat soms hierby aanpas, en inpas, en dan gaan dit ook oor die woord wat gesaai moet word, en dit wat ons nou doen. So, kom ons bele, kom ons bele rechtig waar, in hierdie saai te wille van ander mense wat nie weet nie. So dat hulle ook daarin kan belees, so dat hulle die tyd kan uitkoop. As mens nie weet nie, jy weet nie waar oor dit gaan nie, geen interesse nie, omdat jy nie weet nie is in oningelig, dan kan een persoon mos nou nie hierdie tyd op een zaterdag 7.30 uur, koop nie, want op een saanderdag is daar soveel ander goed waar jy in mense kan gaan of na luister, inskakel en so meer maar as iemand nou weet waar oor dit gaan, as dit vir iemand begin duidelik word, maar dit gaan oor die eeuwigheid dit gaan oor my eeuwige bestemming waar oor ek ingelig kan word, so dat ek saam kan mediteer hier oor, saam kan bepyns Al is dit dan nou net per dag, daar die voorrecht, om dit te kan doen. En mense, ek moet jou sê, een uur per dag is omtrent, omtrent niks. Net om voor te berei vir so'n program, neem my langer as een uur, om dit voor te berei. En vir my, ek het so'n wonderlijke situasie myself in, dat ek bezig is om jyldag mense te onderrug uit Godse woordheid. Jyldag. Maar vir daar die jyldagse lesse wat jy aanbied, leesings, neem jy ook weer een tyd om dit voor te bereid. Later moet jy vraag stel op, dan denk jy weer oor die gedinge, dan is jy weer daarmee bezig. So eindelijk beslaan die denken, maar jylle denkproces, minstens omtrent 80%, gaan oor Godse woord. Dit is een voorrecht, dit is absolute voorrecht, om dit te kan hee, om daarin te leef, en te weet dit, is jou leefruimte waar binnenin jy jou self bevind, maar dit is mos mos maar een keus, en nie waar nie? Dit so, is wat ek moest gemaakt het, was nie vir my een verskrikkelijke moeilijke keus, en jach, ek was so opgewonnen, ek is so opgewonnen, nou nog, soos daar die persoon wat hier die groot skat ontdek het, en toe met een blijdskap gaan hy, en hy verkoop alles wat hy het, en hy koop dit, Nou as ek nou kyk na, na mense wat saam met my in die school was en wat ergens, sê maar, een of ander beroep gaan beoefen het en vandag sit met rijkdomme en huise en vakantiehuis en klompie motors en medische schema's en wat, wat ook al En dan denk ek nou aan myself, al my geld het gegaan in studie. Alles is een belegging gewees in die bestudering van die woord van God en boeken wat jy moes aankoop en aankoop. En jy, elke dag koop moet ek nog boeken aankoop. Nie omdat ek moet nie, maar omdat ek wil. Dit is vir my net absoluut absolute voorrecht. Een voorrecht om om te bele in die koninkryk oor van God, en ek hoop dat dit vir jou ook een stimulering is, as jy vanavond weer dalk die skrif sou opneem, en kyk na Matthäus, oorstuk 13, al lees jy dan nou net daar die een enkele vers, want die enkele vers, mense, is is waardevol, jy moet onthou op een enkele vers het Johannes die doper se hele roeping bepaal van 'n stem van een wat roep in die woestyn berei die weg van die Here sy hele lewe sy ganse hele lewe net om daardie vers gedraai en dis wat hy gedoen het dis waarmie hy homself besig gehou het vir die kort wat hy op die aarde was voordat hy sy kop afgekap het So ek lees weer vir jou, hier die prachtige, mooie vers, Matthäus 13 vers 44, Verder is die koninkryk van die hemel is soos een skat, Omdat het kom uit Jezus'n mond uit, dis hy wat het genoem het, Soos een skat wat verborge is in die saai land, Wat een man kry en wegsteek, En uit blijdskap daar gaan hy en hy verkoop alles wat hy het En hy koop daar die saai Mag die geest van die Heere vir jou help Dat die, die begrip vir jou sal ontwikkel in jou denken Want daar is hele klompie elemente daarin In daar die vers Klink maar soms so of het nou net een enkele vers Daar is die hele klompie elemente. Daar is die eerste element is die koninkryk van die himmele. Daar is die element van die skat. Daar die element van verborgenheid. Daar is die element van die saailand. Daar is die element van wegsteek. Daar die element van blijdskap. Daar die element van verkoop alles wat hy het. En daar is die laatste element, daar koop hier die saailand. Baie net as dit as jy met, oor daai versie moet preek dan gaan jy hele klomp punte hê. Nie net 1 punt nie, jy gaan ook nie net 3 punte nie, jy gaan minstens 7 punte hê. Wat vir jou gaan besig hou vir 'n lang tyd. Want dit is so waardevol. Want dit is God se woord, die onnaspeurlike rykdom van God se woord. Nou daarmee gaan ek jou groet nou vanavond, hiervan uit Airene. En D.V., morgen dan, as daar een morgen is, Diabolente, D.V., dan sien ek jou op die 10 uur, by die Eredienst, Ekerk Eredienst, en dan ook 4 uur, 16 uur, boekvoorlesing, en dan later die aand, 17 uur, 19 uur, 7 hier Suid-Afrikaanse tyd, alle die tyde, dan by ons stem van hoop, en daarmee groet ek jou, en mag die geest van die Heere met jou wees.